أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sjećer, pa ina zikra ta faul mu'minin, o pomenje će opomena koristiti vjernicima. Draga braćovi, poštovane sestre, mi možda i ne prinećujemo, ali se približavamo, znači najudarnijim noćima, približavamo se najboljim noćima u godini. Približavamo se deset zadnjih dana i 10 zadnje noći Ramazana s kojima se Allah subhanahu wa ta'ala kune wal fejr, wal na ašr, tako mi zore i deset noći pa najbolji deset noći koje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio u godini to su ovi deset noći koje nam dolaze u kojima treba istraživati i tragati za najboljom noći koja je bolja od hiljadu meseci. Bismillah ar rahim Inna anzalnahu fi lejletu l-Qadr. Wama adrake ma lejletu l-Qadr. Lejletu l-Qadr je kajru min alfi šehr. Mi ga počeli odjavljivati u lejletu l-Qadr. A znaš li ti šta je lejletu l-Qadr? Lejletu qadr je bolja od hiljadu meseci. Znači 83 godine vrijednosti ima samo ta jedna noć koju možemo potrepiti ako bo da za Allaho pomoć u ovih zadnjih deset noći. Pa zbog toga primijetim da smo nekako malo umorni. Nešto neštima izgleda umješalac ubacivamo više nego što on može jadnik da zamiješa. Pa on ono, znaš, jadnik, samo što nije prigorio, oko motora se crkne, tako da primijeti se na nama da nam je nekako sve ovo opterećenje. Kad ranimo za ovim dunjalukom i kad dođemo boli na svaki komad mesa, onda samo kaže, u oh, mašala i danas novi 600-700 kruna u džep. I onda kažemo dajde žena jednu kahu da zaborimo na ove probleme jer šestog kruna smo danas zaradili. I razveselimo se mi, zato treba videti gdje je pravi problem. Zato draga moja braću ovi deset noći koje su pred nama nije najbolje provoditi u znači, budnost. Znači trebamo se svi zaposliti u drugu i treću smjenu. Znači, prvu smjenu, spavat. Poslije sabaha se malo odmoriti. Kada sunce izađe i malo posle podne opet kaj lule, on je ufat, u kojoj ima puno gereketa. posle k indije učiti Kur'an i obaviti večerni zikr i čekati udovi dovi iftara i skromno, znači, iftariti. Nakon toga se pripremati, znači, za namaz odmora A posle toga, klanja taj namaz odmora Taravije i onda ponovo od Taravije, znači do tamo negdje 2, tri sahata, malo pokušati se odmoriti na neki način, a od dva sahata da se bude na nogama. I da se isčekiva najbolji beričet, to jeste da se istraga za levetom kadrom i da se te noći provode, znači u budnosti. إذا توكاجه بسانيك عليه الصلاة والسلام <سؤال> من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كبوده إبراو ليلة القدر وستويعن نعنشي القيام وإيمانه نعنشي سناغل دي ودى الله سبحانه وتعالى بيشي مؤبرش تنگريسي Ovo je, braćo, prilika. Allah subhanahu wa ta'ala jedino zna hoćemo li mi imati sljedeće godine priliku. I zbog toga treba sve poremet, sve na neki način staviti čošak i obaveze dunjalučke i tako dalje. Ja sam ubijeđen ako budemo se predali u ibadete ovih deset dana da ništa u nećmo kad nećemo izgubiti. Taman kad bi fasovali otkaze i ovo i ono Sve će to Allah subhanahu wa ta'ala namirti. Pa zbog toga, znači, treba se maksimalno potruditi ovi zadnjih deset dana, da se, jer ovo je deset dana gdje se najviše oslobodi robova od vatre. Znači, ti sada ovih deset dana treba da tražiš da te Allah subhanahu wa ta'ala oslobodi od vatre. Da ti zabrani vatru. I zato je, poslanik ali salatu u salam, u ovih deset noći, a pogotovo, u neparnim noćima puno učio dov Allahumme inneke afuvun karimun tuhibbul afe fa'afu anna O ti gospodaru koji praštaš i koji si plemenit oprosti mi oprosti nam to je ono što je poslanik ali i salatu salam, najviše u najviše ponavljaju u zadnjih desetna noći i ovu dovu treba dobro znači naučiti, nije teška, kratka je Allahumme inneka afoon karimun tuhibbul a'afa fa'afu anna ti voliš praštanje pa nam oprosti jer Allah voli da oprosti svojim robovima samo ko voli robovi ako oni hoće Allah subhanahu wa ta'ala odmah hoće pa zbog toga pozivam znači sebe i vas za se što bolje ove zadnje noći iskoristiti mi ćemo da čim nastupi Prva, znači, od ti deset zadnjih noći prestat sa klanjanjem vitra sa teravijom. Odgodit ćemo, znači, vitre da to uklanjamo sa salatu teheđudom, to jeste namazom tim koji je u zadnjoj trećini noći. Tako da ćemo završavati znači, ako bude jednu 45 minuta ili pola sata prije se hura, znači prije imsaka u stvari, da se možemo se I zato, kad odemo poslije teravije, Svaknih sebi ponese nešto malo, sedam datola i čašu mlijeka ili nešto skromno, jabuku, ovo ili ono i donese ovde odma i kad prestanemo sa klanjanju namaza, pojedemo to, popijemo jednu kahu u džemacku, i nakon toga zapustimo. Klanjamo saba, ozikrimo i onda malo ponovo ko ukrpe, ko nema obaveza, I tako znači da provodimo ovih deset dana Ramazana u što boljoj pripravnosti. Znači da se što bolje razbudimo i da budemo budni da ne bi ovaj, izgubili blagodati. Jer kako kaže poslanika, ali se ratu s nam u jednom predaja, toga provođe Ramazan, a ne budemo oprošteno, on je odupropašteni. Od, znači ovo je prilika. Ovo se nudi prilika, ovo je sezona. Vidio si kad je sezona ljet, kako se ostane prekovremena vremena rad tamo negdje, udara sunce, ubi u glavu, ali ti macolu pa nabijaš onih očeve, ili oreš švedu, ili kupiš mu sjeno, ili nešto radiš, bereš mu svijeće, kosiš travu da bi zaradio, da bi mogao otići u svoje rodno mjesto obić i tako dalje, da bi imao dakle podijeliti i sam sebe uskrbiti. Zbog toga ovo je znači sezona, koju treba dobro, dobro znači iskoristiti na nas ne prođe. I ja se nadam u kobuda da ste vi od ljudi koji će to dobro usvojiti i koji se s ovim neće ako a da poigrat, jer Allah najbolje zna, hoće li neko od nas dočekati sljedećeg ramazana, a ovo je nama prijelika, jer Allah, Đalešanuhu, traži od nas da se predamo potpuno. Ko može da izdvoji Ovi deset dana da provede u itikafu, to je onda posebna nagrada i poseban znak iskrenosti. I poseban, znači znak iskrenosti da se insan potpuno povuče u, znači, asketizam, da se potpuno povuče u samoću, da se preda Allahu subhanahu wa ta'ala i da boravi, znači, ti zadnji deset dana u džami onaj ko ne može to zbog svoji nekakvi obaveza, onda pokušati što više vremena s tim nijetom provoditi u džami. Pa inša Allah, ako insan bude imao nijet, jednu noć da provede u itikafu, možda mu Allah žarašanu u to uzme i dadne mu ogromnu nagradu. A normalno da će potpunu nagrad imati onaj ko provede čito vrijeme, kao što je to provodio Allahu poslanik Arei Saratu Usara pa uzmite ovo inša Allah na razmišljanje i na znanje i pripremite se dobro za ove noćne nafile tako da prostorije su ogromne koji ima malo djecu neki negdje parkira po čoškovima udeke neke zamotajte da neste i ne spavaju ovde mi možemo trp da hrče a da mi i baletimo pa eto ko buda ja se nadam da ćete vi ovo dobro razumijeti i da će se ako bude naći oni koji će sebi zabraniti spavanje znači maksimalno ostaviti ono minimalno spavanje sahat ili dva ili tri samo po noću, a ostalo provoditi znači u ibadetima. Samo ćemo nabrojati arkanu sara znači ruknove, namaza a onda ako bude drugi put O svakom njih ponešto i kazat. Kazali smo da šartova za namaz, koliko ono ebu dao da bude? Imao šta dodatko? 9 Znači, devet je šartova da bi mogao startat sa namazom. A 14 je ruknova u samom namazu. Pa pokušajte, pamtite, što vi dobro znate matematiku ovdje, pamtite ove brojeve. Tako kad budeš sam sebi kasnije redao, značiš ako šta fali, šta je rukn, kako se rukn namiruje i tome slično. Prvi rukn jeste stojanje u mogu, po mogućnosti. Znači, traži se da čovjek ovaj, stoji po mogućnosti. Znači, to je osnova. Ako ne može onda osjedeći, ako ne može onda odležeći, to je prvi ruknu. I znači, nije džajz, namaz, ishak. Ishak. Zakovat ćemo te za ustar gore. Tebi to smiješno. Ne otkrivaj tamo žene. Svetko bave je Znači, čovjek ne smije da klanja o fars ako može ostojeći. stojeći. I desilo se, prošle godine u mog jednom tam krajiškom gradu, to je dokazne znanja ili nekakvog krajiškog inata, hođa je čitav ramazan preklanja o sjedeći, a svi su stojali. Znači, svima je bio pokvaren namaz. A samo zbog toga što hođa je trebao da u pevziju, A njemu se ne ide u penziju, pošto plata i ono što se može požeti uz platu je jednu, tri, četiri puta veći od penziju. Pa nije se mogla. A čovjek je znači, bio satran, imao je sudar, to jeste ovaj, znači, saobraćenu nezgodu, tako da je polovnen, ni mogla da stoji. Toliko hođa, toliko medresa proizvode, ali ne da hođa mi hraba. Jel? Tako da je ovom klanio osjedeći, a svi ostojići. Eto, to je znači koliko mi poznajemo fikra. Gdje je bila obaveza, ako on već mora da klanja sjedeći, a nema nikog da ga zamijeni, šta će drugi raditi, svi klanjate osjedeći. Tako da znači, Kijan je obavezan pod uvjetom da se može. Ako ne može da osjedeći, ako ne može onda ležići. Dalje, tekvirul tekbir, ihram. Nači taj početni tekbir, koji se zove tekbirul i haram. Znači, tekbir, bukvalno rečeno, tekbir zabrana. Nači kad kažeš da je Allah najveći, nema više smijanja, nema jela, nema pića, nema okretanja. Znači, tekbir koji ti zabranjuje sve što je bilo van prije namaza. Ulaziš u jedan sad poseban, u jednu instituciju koja ima svoje, jeli ovaj, svoj kodeks, ima svoje obaveze. Qera'atu al-Fatiha. Učenje sure al-Fatiha. Al-Ruku'a. Znači, ruku. O i'tedal bada al-Ruku'a. Zatim, ponovo, ispravljanje nakon rukua. Znači, ako se čovjek... Ne bi vratio sa rukuva i ponovo stao, što ćemo kasnije, kad budemo objašnjavati svaki pojedinačnu, nema znači i namaza. Ponome Hadisu, kad je poslanik vraćao, on ga odshaba kaže, klanjao sam, nisi klanjao. Pa mu je onda rekao, baš ovaj atedal da čovjeka je u namazo, se mora smirti i da mora upotpunjavati svaku znači, od ovi znači ovih ruknova. u suđudu ala e'ubai seba seđda uz jeli sedam dijelova koji moraju biti okrenuti znači prema kibli objasnit ćemo da budemo objašnjavali u ref'u minhu zatim vraćanje sa seđde je isto tako v ruk. ne smiješ ostati ti na seđde moraš se vrati kad tad. pa i to je znači stroga obaveza Volžlosu bade sežde tej. zatim smira ili to sjeden je kratko izmežeu dvije sežde. Nači je se čovek smri, kao da, da hočete še dačini, pa opel začinje na drugu, je saka seda je za sebe posebna. Kaže votna inne tu fi žemil Fal. Zatim, potpuna smirenost kod bilo kojega od ovih pokreta. Znači, potpuna smirenost, nema srljanja, nema ovaj brzini. U Tartibu Benel Erkan zatim, redoslijed od rukna do rukna. Ne možemo to uštva ti opona reći Allahu Ekber, zaborav mi ovo početni tek mirpa. Znači, mora biti redosled. To je jedan od ruknova. U tešehudu al-ahir, zadnje sjedenje, znači rukm. To jeste, ovdje se misli na učenje tešehuda. Znači, ono je rukm. Jer ako bi čovjek samo sjedio, a ne bi proučio tešehud, nema namaza. Ili ako bi učio tešehud, a legde u zraku, opet nema namaza. U al-žalusulehu, zatim sjedenje. Znači, jedno je tešehud, a jedno je sjedenje. Pa zato mora se, znači, sjediti i mora se učiti. Jedno i drugo je rukn. Zatim, o salatu, ale nebi, salallahu alaihi wa zatim donijeti salavate na poslanika, ale i salatu o salam. To je isto tako rukn. I zadnji četrnesti je tesliman. Znači, dva teslima, a to je na desnu i na lijevu znači stranu, to jeste, znači post preselamiti nakon namaza. Ovo su, kažem, ruknovi, a šta su ruknovi, rekli smo sinoć. Zna li neko šta su ruknovi, a šta su šartovi? A? Tako je. Znači, kad kažemo da je nešto šart, to je znači bez toga se ne može ući drugu stvar. A kad kažemo da je nešto rukn, to je onda unutra. Ovaj što je već u jednom ibadatu unutra. Jeli? Pa ćemo kazati što se često znači ovaj, u fikhu ruknovi hadža, šartovi hadža. Ruknovi, što ja znam, ovaj drugog nekog obreda, šartovi tog obreda. Tako da ovaj pravimo znači šerijatska šerijska terminologija pravi razliku između ova dva termina između šarta i rukna pa zbog toga inshallah sutra ko Allah dozvoli da danas zdravi života malo ćemo se ovaj zadržati a onda ćemo preći na važibe ili ono što je znači isto tako obaveza ali manja od rukna Kad budemo višnjavali, kazat da rok se mora namiriti i opet sehvi sežda. Dok vađe, ne moramo namirivati, a moramo sehvi sežda. Ali oto potom dok dođemo do toga reci Hadžija. mora. znači zabrana je zato se zove znači zato se zove takbirul ihram. Takbir koji zabranjuje znači sve te situacije. Nema jedenja i pića u namazu. I zbog toga nam je naređeno ali u jednoj blažoj formi, znači mustahabom prije samog namaza da čistimo zube mi svakom, jel, da se pripremimo. Zato nema priče posle Ovaj, i kameta. Nema skakanja prije toga dok ne kaže, kaže mujezin je, mu hajala sala. Kad kaže kad hamet je onda znači smo već gore, treba da počne namaz. Smirujemo se, nema nikve priče, treba sada da stajemo pred Allaha Đalešanu, treba da uđemo znači u ti četrnest ruknova, da se ne zbunimo, da to sve bude poredano kako treba, a razgovaramo sa Allahom dželle şanhu si kad dođeš kod nekog pa piše tamo na vratima ovaj d d ili n r ili nekakav načelnik ovo ono pa se ti onda fino začešljaš pa se ovaj središ pa pogledaš da nema na tebi je kakve prljavštine pa vidiš da nemaju ju slučajno je li da ti nije šta ovaj da ti ne smrdi iz usta pa se na mirišeš e onda kad dođeš unutra počneš polako da rijedaš šećenice neprve nekao ah, ja, pa onda tako se kulturno ponašaš to je sa ljudima a zamisli kad staneš pred Allaha subhanahu wa ta'ala koji hoće o tebe da bi ti namaz bio primljen, hoće tu smirenost hoće tu predanost hoće da ti uživaš o tome A vidjeli ste, što se kod nas rešava. Čim zanijeti ono, uh, odmah usta, odduha do uha, zjevamo, češijemo se, navijamo sahat na etahijatu, kontamo, kad će je završiti, treba da se na utakmi su stigne. Kod nas se u Bosni još uvijek ovaj kapanje posle taravije, kod mnogih džamatlija. Na brzinu stuču u taraviju, onda se kapaju, sakrivaju pod francuske kape. To je znači, od takvih namazama on te Allah Žešanu, da bude to prinole, to upitni su to namaze. Zbog toga čovjek treba da vodi računa da njegov užitak u namazu bude poseban. I vjerovatno ste čuli za onaj slučaj Ebu Hanif i pada zmija u namazu. A navodili smo i onaj slučaj sredesio arabskom svijetu kad imam uči Lohudha ola tahaf Uzmi je, ne boj se, kaže, uzmite vi, ali ja ne smijem. On, on je stao, kad je vidio zmiju, kaže, on je živa, kreće se. On se ukočio, uči ajet, vidi zmiju pred sebom. Kaže žematlije, hudha u la tahav, dalje ajet ide. Uzmi je, ne boj se, kaže, ne smijem. Uzmi te vi, ja, ja ne smim. On je rekao iskreno. Znači, on se bori vamo vidi stvarno zmiju, ovdje se bore, misli hođa i jele zapao ne može dalje odapjeti. E, Ebu Hanifi, našem časnom velikom imamu, je pala zmija u namazu. Žematlije se rastrkale, ubile zmiju, završile sa tom akcijom, očistili teren i ponovo se vratili u namaz. A on tako smiren kao da, u stvari, on ništa nije primijetio. On se je toliko unio u namaz, Pa su ga pitali, šeh, zar ti ne poznaješ fikska pravila ili predaje u kojima se govori da je dozvoljeno ovaj miša, akrepa, zmiju ganjati čak i u namazu i da ne gubiš sati ni namaz ni abdest. Zato što je to štetočno koja može na nje zlo veliko. Pa što nam nisi pomogao ovoj našoj akciji kaže kakva zmija. Nikakvo ja zmiju nisam vidio. Ali zato se prenosi da je 40 godina klanjao Saba, sa jacijskim abdestom. Znači, ne deset dana što ćemo mi sad reći, možda reko, reko, pa pričaj ti, kumi, huš, da ja ne spavam, a moram sutra ponovo hodat po omej dunjalu koje je radit, sabirat i oduzmat. Četrdeset godina nije, znači, iz ovaj klanjevoj saba sa jacijskim abdestom. Znači, šta je radio? Zikrio, ibadatio, učio Kuran, pisao dijela, To je bila, znači, biografija onih koji su ušli u istoriju. Stavno i moramo spominjati. Ne mreš ti nikako govoriti o fikvu da ne ove ljude. Ne možeš. Ko što ne mreš govoriti o, o malmeu, a da ne spominiš šta ja znam, ovoga ili onoga, to tosti ti jakturni ljud tu. Njel. Ja. Zato, molite Allah, da nam namaz bude znači onako kako će Allah, subhanahu wa ta'ala, prihoditi. Recimo.